Jag vill ju så jag, om så, om jag skulle välja så skulle jag vill ha vid en av öppningarna. en bit ifrån skogen liksom. Nä, nånstans, ja, ja. <här> nej inte det hållet. Nej, jag mer och bara Nej, inte gått till. Vi började med att <här> jag, jag, jag, jag, jag gör där. jag gör typ. sådär, där Där vill jag sova i alla fall. Nera säkert man några sidor. Ja, men då vi Ja, vi sover här. Sitter i trans just nu och Ja. Vänta, vänta, innan kan man inte säga. Av några vad ska du ha mm. vad ska du göra? Vi har väl ja, rep, det, ja, det men... mm. vad, vad är tanken då? Hang the Jag drar det runt oss. Okay. I knähöjd typ. Alltså, som... så tror jag <laughs> hänga upp mina uh, nej jag har ingenting som kan skrämma. Men du har i alla fall upp på. Ja, jag har hängt upp det. Och Jeff som skulle måste han sova. Han mm. kan väl bara sitta bredvid mig och vakta mig typ. Kan han Ja. Och så ligger jag så här lite gulligt så sitter han i min... Ja, jag det sagt, kör. nu kör vi. Nu somnar vi. Så kör vi. Ja, då slår vi. Matteus och Jep slår Wisdom, Perception. Wisdom <snar> också. Nej, det är samma. Det är Perception. <snar> så tilläggheten är en månbaka. är <snar> och sen, Vad sa vi? Wisdom? <snar> ja, <snar> <snar> du <Det> är min. <snar> perception. <snar> <snar> det är en 20, så då lyckas han att... Vilken är <snar> <lyckas> det? <snar> ner, Nej, det är bara... Istvaret. Det var hur högt det kommer. 19. Nej, det är skilln. Det länge. 15. Nö, ni märker båda någonting. Ni ser lite på avstånd. Det kommer tre vargar. Vargar är bara där. Och. Det är en sån här Jag har ringt. Det kommer de att bruka. Tre arches. Och. Ja. Och en av de här känner några av er kanske igen. Det är en goblin som sprang iväg. Som ni lät fly. Bra, du. Extremt. <laughs> Men eftersom ni såg dem så antar jag att ni. Väcker era kamrater? Ja, försök att väcka dem som är med i meditation i alla fall. VAKNA! VAKNA! Vi har gått fyra timmar så vi vinner. Vinner! Vinner! Vinner! Vi har fått den långa. Ja, vi har alla fått tillbaka så ni kan ta det först. Vi springer runt och hoppar på allihopa. Vinner! Vinner! Vinner! Tack så leka! Det är en sån som runger svärdet i bröstet. Det är en lite frula som håller på att hoppa på mig. Tack och Jeff kan tyvärr inte vara med i den här för <går> han ligger. Du kan ni slå initiativ. Åh, oh, shit. Vad har vi det Det är no, din no, next no. modifier, kan du skriva ja. <går> ja, ja. Ja, plus Ja, skalltid. Jeff, jag vet inte. Är det någonting som jag plussar Mycket, mycket, står där nere, över foten där. Plus två, så att... Nej, jaha, femton. Då har jag den här plus fyra. Ja, precis. Det är 21. <går> <det. det. går> Vi eh, börjar jag... med Slim, <laughs> Sheldon. 11 eh, på Sheldon. Ja. Yeah. Eh, Rätt 16. Mateus. Eh, Tom. Nårt där. 15. Sätter för dig. 18. Ja. 18. Och vem som? Alla redo? Alla är redo. Är alla redo. Är alla redo. Är alla redo? Mm. Vem börjar? Och först är Goblin nummer tre, det är han här. Det är färre vad har han och en här. Han har alla pilbågar mm. Eller bra, ja. ni kan ju kolla vad de har men Det ni ser nu är att de har Peelboy framdragna alla Goblins. Och han... Får jag... Får jag... Får jag... var de Minions? De hade allt ja. som ni hade. De dog med De inte... dog de med det De där har väl ingen om. Vad gjorde inte, inte förslaget igen 15. Någon 15. <laughs> Nej, men inte förut. Nej, allt vi har slagit <laughs> igen var Vad gjorde Goblin? Vi gjorde 15 damage på, på Goblins, men vi vet inte om det var mindre eller inte. Nej, okej. Okay. Men det var jättelätt att träffa. <kör> <Jag ska kör> Goblin i alla fall. Vi måste mm. försöka mm. lista ut vem som är en. Det var är mitt rep under en... Det är ju typ här någonstans. Du gjorde det. Snubberreppet. Vi lär inte ha någon timme över det nu. När det går, kom ihåg kan, kan, kan vi inte bara formera oss som en, typ en, en, en, en, en, en, en <scenes> romersk mur en stor klump av båd? Två ut såhär, såhär så Vi här, så här <cents�> <haidentified> <Right>. <crawl prejudice> <gameplay> kan ta här en två och så blir det en två från här enda. Så att ni kommer också hålla om ni försöker snubbla nu. Försök snubbla, så ni gör det här fett på något Ja, de måste också... Vi också. Jag kan väl inte bara ta ett tvär, jag måste ha ingen vers den första som går in i den, den kapar. den kapareheten eller första skjuter är i alla fall för jag för det <laughs> <laughs> vad fan <laughs> vad för det uh, Då är det en G T elva mot AC. Uh, och... <här> 13. åttontusen <här> <här> <här> åttonton yes nästa efter det är svensson svensson oj, oj, oj. vad fint det är tre 21. Nice. <skratt> Vi hamnar i gång. Jag verkar jag jag är så längst fram. Du är, äh, är, är grön. Ja, då står fram. Jag, vet, jag har ju dock till bogen så jag antar att jag bara får börja springa in mot dem. Antagligen hold action eller spela mot. Eller så backar du bakåt också och försöker göra det miss. Ja. Skulle man göra det i striden? Ja, du kan ställa det alltså, nej. Ja, nej. Det ju ställa dig bakom honom. Alltså, ja. Nu kör vi en rutmönster, Då ser ni att en ja. man kan inte stå med ut. annans ruta. Ja. Och då blir det svårt. Jag kommer ju bara liksom... Jag har 30 speed. Jag kommer ju liksom... En, sex rutor. Du kommer ju lätt fram till någon om du vill. Det är sex rutor då? Mm. mm. Det är på diagonalen man kan springa. Igenom. Ja. Okay, ja. Men, ja. Då, ja, men då springer Jag, jag springer. Ja, det är väl god var är där Den där. Här. Vem var som skördade? Ställ dig framför honom. Ja, Nej. Ta, ta, ta, ta, ta annan Ställ dig där. Då för det. Eller? Du kan det inte väl gå och ställa sig bredvid varje Nej, ta vargen. Alltså, då springer, Nej, då vargen. Då springer slå på vargen. Vargen. Då springer Slå på varje. På när Ja, jag tror jag också. att vi ska det fokusera på det är Stått och slå mm. på varje. Det känns så. Men mm. mm. springer i bra hit, ja. ja. ja. Nej. Ja. För när du är där så kan man andra andra. är inte Så tar fram ett svärd när jag springer. Vad sluk? Perfect. Lilla, lilla, skitlingar. Hur är det som action, uh, Du kan få testa oss. Det är ingen action för det är ganska smart gjort. Du ska få slå en... Nej, uh, vad blir det Skit. Ska Du gör det i mix. rörelse, så dängs. Och du ska slå vi... en... Uh, jo, men... Vi tar en moderate. 12 ska klara. en 6 plus 4. Det är 10. Okay. Uh, du snubblar. Svär för eh, är snubblar. Jag vill att du tar en D4 i skada. Mm. Men han ligger. han, han, han sig väl upp och bara fortsätter. Vad? Ligger han nu? Han är, ligger. Han är pro. En D4 är Du tre skada. Du delar som Nej, så du får tre skada. Det är bara skriva. Bra, Alde. Bra ja. smart där med repen. Så ja, jag tänkte, det var ju ganska bra ting. Älbar. Jag tänkte du ska jag vara svart. Nej, repen är helt fortfarande. Repen är helt, han lyckades inte så... Det är så här lite slött. Träffa <laughs> stendet. Träffa stendet. Träffa, det, var, det, var, det var, ja. var så här för det. Var, det är jobbigt för den. Ja, jag ligger där. Efter det är... Och så slår så så här. Säker då? Ja, men vad inte Mm. Det är jag, alltså. Vem, var står han, då? Han står där. Nej. Ja. Det är jag som står i mitten, där. Eller? Var står jag? Eh, det, det där, jag du läggt fram. Oh, Nej, men, eh... Varför kan du lägga den? Jag... Kan jag hjälpa honom upp? Då lägger honom där. Ja, kan jag hjälpa honom upp? Eh, ja, du kan springa fram till honom och göra en uh, strength. Då kan du inte göra någonting annat efter det. Men uh, du kan fortfarande hjälpa uh, kan... honom upp. Men när jag har gjort det, alltså, jag kan inte ställa mig till B-Red Action. Nej, det är en move, att, för du måste använda så mycket kraft för du på den. Spring fram och slå på vargen eller nej, det måste ju vara bättre. Men jag väl... han kan ställa sig upp och på sin movement. Precis, mm. äh, Ställas ta... upp i en movement. Men om en varg eller något attackerar som ligger, mm. då var han. Vantage. Där var han ja. precis, som han slår på ett här. Nej, men jag går fram, men det hjälpa, jag tycker jag hjälpa dem Har du någon eller någonting? Nej. Och äh, det är ganska lätt, för han väger väl inte så mycket. Det är båda människor, nej du ska klara en e, i en åtta i ström. Okej. Okay. Så är i så du plus. Då skulle du komma åtta eller en. <laughs> mm -hmm. plus två, tror jag. För jag har en, en ring som är med 14, så jag tar plus två För de andra som är 14, då, är det ah, då ja, ja. Ja, så att jag har plus två. Så jag har plus två i mål. Ja. Så minst två då. Ja. Ja, du har oh, på dem, så vi kan ställa honom. Bra. Och då är jorden färdig. Hade du någon ja, med sådär, Var det är det? Det är ju mellan dom där båda. Det är det. ju inte Svensson har ramlat utanför. Jo, jo precis, men då latt. blir det så, ja. Eller ja, en, två, en, två. Nej, men det blir ju ja, så, så, så, så. Ja, det blir så. Ja. Ja. Och det blir skitbra. Du har stört innanför. Du det Du sa ju. Mellanför. <skratt> Bra. <skratt> uh, Jävlar, kan du slå av igen? Jävlar. Yes. Han vill ju absolut... han är ju oisförbannat med den där lilla barn sköt på hans. Han sen skjuter ju tillbaka. Jävla tåre. Uh, <skratt> ja, det har skett. Det hade blivit lite jobbigt det. 18. Ja, han har ju kommit ungare. 19. 19 är en Perfekt. 5. i ska hålla. Ja. Han dog. Perfekt. Oj. Oh, oh, oh. Revenge. <skratt> <skratt> Nej, <laughs> <laughs> ja, det var. Nästa är. Det var inte så Men det kan vara också. Nu är två som står samtidigt. Men vi börjar med modet här. Du står samtidigt som en annan. Jag står samtidigt. Med... Och den gången så dör han. Då får han göra sin runda och sen är han död. Ja. För det händer allt samtidigt. Äh, första vargen där. Ja, det kan du. Eftersom jag kommer att göra samma som Jonte eller man ska liksom... K man känner man de står och, och pekar på varje bara ja, jag bara ja, ja, ja, jag, jag, jag hoppar, hoppar jag jag, över den. Jag, jag tycker ska göra red action bara. Nu låter de attackera. låt dem de gå mot oss. Jag springer jag. fram mot första vargen. Och så hoppar jag och över och jag missar jag bara. repet. Ja, så du kan gå fram och vargen som är en, Och så tre dator. Tre tredje, tror över det. Ja, uh, ah, det blir en Atletics. Och vad sa vi, 12 som är, Så det är 20. Nej. Och det är ju Atletics som du tränar, är det? Mm. Nej. Då jag är jag det tror... inte Exmoder för att Akrobatik är nej. en tränare. Gör en flippa. Gör en flippa. Jag har ja, ja, en flippa med ja. ja, det. Ja. Polta, ja. Polta, ja. Post, också. ja, du, gör en bolta, du, gör en du det, det är en moddhövare. Du har en det exakt. Du klarar det. Precis. 12. <laughs> är det då misste det personen det tränaren sa ju för Ja just det, ja. Vi är inte då. Nu kör vi. Så springer jag fram då att han gör en volt, landar och bara flyger framåt mot motvalyet. Skärmar ju, skrämmer. Men jäkligt, varje borde man ju kunna få skrämma, skrämma han spelet. Det är väl de vilda djur så. Och sen så hugger ju en. vilket mm. våt allt du alltså ska göra? Eh, långsvord jag är mer då. Uh, men det är en D20, jag tror, då. En D20. Och så vilket, vilket av vapen har du? Uh, Långsvård. Och då är det det, det första fann. numret du har innan där. Ja, lustigt. Äh, måste slå. Okay. Oh, oh, oh. Det måste ha. Det måste ha. Åh! Då tar du din En uh, D8. Gånger två, så du har två och D8. Jag ska hitta den Där, va. Och där. Kort 2-4, sen 8. Och ja det är 10 tillsammans och det som står bakom just tre är bara, ja. plus tre tretton tretton han, ja, kan han, han, han, han kan inte använda någon snickare mycket mycket mycket mycket de mycket mycket mycket mycket mycket Vad är det mycket mycket mycket mycket mycket mycket mycket mycket mycket då ska mycket mycket mycket mycket mycket mycket Vem är det som slår snabbt mycket mycket mycket mycket mycket mycket Goblin bilbåg hög. Ja, det har han. Det är goblins, är han är hög hög. Det nej, men han är svärd. Han är här. Eh, han är här. Ja, han är här. Ja, han Han är Han Han ser ju du, inte. Jo, Goblin den ja. Så han eh, skjuter på. Eh, nej. Mål, nej. Vad eh, har du? Han Lite på c inte har kommer emot. längre bak istället. Uh, – Då ska vi se. Ja, – Vadå? Vad snackar du om mig? – Nej, han ser du det? Nej, du står bakom dig. – Jag är gömd bakom dig. Ja. – 16, 17, 18 är jag avser. – Nej. – Du är så jättemycket hög. – Nej, Upp, jag det, uh, <laughs> hej, jag det är sant. – <laughs> Ja, Jag är 20 avser. <år> <laughs> – 15, 15. – Då är det du. – Jag. – Nej, det är varje ett. Äh. Han som är död. Och han är död! Okej, kan ju som är död, och så är det enormt. <laughs> uh -huh. Min arm och er plus 11. Då en har vi två som står samtidigt. Så. så vi börjar med Matteus. I, istället för att springa fram så går jag fram och går över resen. Okej, okay. absolut. Hur mycket kan du gå? 30 så är det 60. 60, ja det är bara 60. 1, 2, 3. Jag ställer mig mitt i så. sådär. Mm. <laughs> mm. <går> ja, jag kan se det. Jag syns ju ganska fast Nej, så var du, du bara går igenom det <hör> Du är så stor <hör> ja, det är oh. Då kan jag inte göra någon där Då får du så här ja. eh, Då är Sarge Sarge mm. har kommit fram till golfen Jag inte för jag vill gå Men jag tänkte aldrig. Ja men det jag är, är bara en vanlig attack På På varje? slåarna i tjänst. Det var det att du att göra. Åh, ho, ho, Det var bra att skala. Eh, uh, det vapnet var det 8 7 talet. Det är 18. Och det går bra ja. Akor det är, <här> det är <värsta här> det <här> skönt att man inte först tänker att slåarna är späns. Men nej, han attackerade han attackerade samtidigt, som vi sprang med ombanden. Och då ska vi se... Då gör han en attack, han använder sin... Bite. Fartal. Eh, äh, bite heter han, precis. 16, 17, 18, 19. Nej, det är inte det. Tyvärr att han inte tog ett steg närmre. Han hade jag kunnat se till att han såg två så, steg så närmre. Han gör... Mm. Han ger tre skador på dig. Det var ju farligt. Mm. Jag tror inte det, vara varandra, Nej, ja. jag tror, det är jag var det det är en de här <här> det, är det. <här> <här> i knät lite grann och fixa ett märke på byxorna Bricka fot. Ja. ja. Då är det ett klart med tolhuvudarna. Då. då är det Sheldon Ja. Sheldon Slå varje. gör nog... Han, han kan ju inte träffa härifrån för... Den här stora som stora vägen, eller? Du kan ju gå din fulla tid. Ja, du kan ju ta nån steg och sen skjuta väl. Ja, precis. Jag tänkte bara om jag kunde skjuta härifrån direkt. Nej. Om du tar in tillräckligt hårt så går du igen. Glöm inte att gå in i stället så du kan göra sniten. Ja just det, de har ju inte sett mig här bak mig. Nej. Eftersom att alla har ju stått framför mig hela tiden. Så jag går ju in i... Ja precis, bra där, bra där. Okej, absolut.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 Ja, det det. ja, men det här är väl väl vara hyfsat naturligt. Ja, det är ju som levelast det typ Nej, men man äh, tänker jag det går lättare upp och svila. <gör> <gör> <gör> det det då, då börjar jag med den första och får se om jag kan vet du, sänka vargen där. Mm. Det, det är ju inte så <gör> <jävligt> roligt. <gör> <gör> <gör> 3 plus 6, 9. 9 miss. Och ja, klart. Vad var filen ju nästa i alla fall. Ja, Åh. det är utan modifier ju så vet. Ja, det är bra. Ja. Kul. <skryllt> <skryllt> <skryllt> Sjula inte träffa heller. <skryllt> Nej. Åh. Två missar, han tror han träffar ändå något. Bra jobbat. Efter jobbat. 50. är det då är slim. Yes. Åh men alltså. Nu kan ju ja. sjunka det var igen. Ja. Då uh, går jag till var igen. Mm. Ska så jag när check med över repet. Nej, nej. Äh, nu gick, gick du. du eller den du? Ja, så Jag visste repet var där och ser vargen där. Så... Ja, du satt i uppe <laughs> så du har ju. <laughs> ja, <laughs> så kör. <Yes>. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jag har schon <så> <laughs> där, men jag vågar. Ja, alltså så så jag en så lära Ja, det lägger hon. Ja, jag känner en ja, ja, äh, elemental asult. asult? Elemental Vilket... är Innan du såg vilket. Vad är för ja, det för något? Vatten eller. Du? Du väljer va? ja, det. Det var ju det ensta det var ut. Jag. Jag, jag har vatten. Du har du nej, det var ju det ah, Jag vatten. Jag slår det är sex här. Får jag sex på kan själv. Annars så blir det för du är fem är Två, då är jag färg. Du Och en tre inte färg. Nu är galens vanligt. Ja, då är jag värre. För när du slår i Ja, jag, tror. jag tror Men är en annan sak. Ja, jag får ta av lite. Ja, bra! Bra! <snar> <Nej. Nå, ja. skratt> ja, så nu har yes. ja, yes. jag jätte... Ja, nu det ju svingande riktigt. Yes! Då ska jag se, NT12. kör vi då. 8... 9... 10, 11... 12. 13... 14... 15. Han är död! Varför ska du läsa i ifrån? Från min elemental Han ger 3 extra 5 det är det som en direkt. Direkt. Så fort han är i nästa strid som vill han. Lite uh, här. Nå är det nästa <här> Han som han, <här> Några av er vi igen. <här> är jag så, kan jag kan jag göra det, det så starkt så att jag ska. Så jag ska inte skrika till den någonting. som jag ska inte spänna. <här> Nej, ja, för att här. Där. Uh, det är två kvart, måste ju oh, oh, Ja, man, han behöver se det här, ja. Försöka skrika så, vi är en så en att han inte här, Nu ska jag se här om jag okay. kan. Om kan... han kan han flir. Han flyr. han flyr, mm. ja, <laughs> de Oj. Åh, jag tänkte, kanske kolla det Ja, precis. En, två, tre, fyra, sex. Ja, Niklas. så är det precis. Var? 2, 3, 4. Han har inte att på att ta dubbla sin moment. Och sen är det ny. Då är det Svensson. Du står upp. Vi bara köpt där 24. 24, 900. Och... Ja, det det. Jag kommer aldrig komma fram till den här så jag kör på. Jag är vänster. Med, med, oh. Du har ingen pilbåge där heller. Nej, Nej jag har inte. Jag den. inte. Nej. Nej. Nej, bra. Jag har nyligen sist Ja, Jag har bra av det Ja, jag funderar lite på att ta dem. Men det kan vara... eh, ja, man de... Ja, de är små. De är vad gör man? D6 eller d ja Det är en där. de är lite bättre tror jag. Mm. De kan kasta, ja, D6 så det är man kastar där alltså. Mm. Däger ska man kasta, men då måste komma och springa ett igen om du ska Ni som har däger på hittar vi hittade ju fyra tidigare, så jag har dem det så att vi behöver fylla på någons råd. Vad känner man däger på Uh, nu att det är, då har du, det, du har ju lika mycket som du... Ja, nej, Och, nej, jag, jag, jag tänkte kast... vägers. Ja, det kan du också, men det tror jag jag skrev... Nej, jag skrev aldrig på dig. En, du har ju det skrivet. Mm. Jag har långt kastad väger annars. Hur <coughs> långt den kastad väger? Niklas, jag fick 11. Jag mm, har 15 om var det. 15 är aldrig där. Vi har strong i short sword. D6. d 60 plus 2. det inte 20? Nej då. Är 20 2000? Ja. 20, 20, 20. 20, 20. Ja, 20, 20, 20, 20. Men 20. tacka mig för att han gjorde det. Hur räknar man det på? Det är ju räknar man det? Det är 40. Åh det 20 plus 4 ja. för att träffa. Det är feet det 60 från 2, Du ska ha en biten eller foten. Speed 30 brukar vara vanligtvis. Där. Där Okej. 30. Vi kan springa 60. Nu är du bott den här chansen att Det här är sett. Ja, borde du vara. Eller Jeff. Nej, inte Jeff. Jeff kommer förr. Nej, Seddlotsen är jättebra. Men. Jeff träffar också. Hur långt kan jag gå? Om jag går mot dig. Det är ingen. Har du några stridsspel? Hur mycket har du gått? Jag kommer dit. Och hur långt är det nu i dit? 65. Jag är jag borta om man går för, ut för den? Eh, Så, det 65. 65. Viklas, försvinner han om man kommer utanför? Här? Ja, då har ni min helt annars grupp. Då ser jag något. Då ser jag Då är han, för nu står han liksom här. Ja. Det här är liksom då. Då är det som du gjorde förra gången och lät han Alltså, det är 65, säger du. 65. Ja, då når han lite. För jag har 60, når jag. Men då, då, då, då tror jag att Joel... Han, han, han, han går sex, ju inte hela vägen fram sex, då. 60, Är det 60 på båda? Nej, jag har den här. Nej, mitt missar det är 120 fit. Ja, det är, Joel. Men, är inte nu. För, Joel, då, då stannar ju inte du där. Du, det? Det det kan. Jag, Joel, jag ja. du kan ju höra Jag ska stanna ställa dig här? Nej, men kan, kan inte kan... Om Joel gör ready action... Om Joel gör red action... Ja, med sin... Med sin ja. Jag med kan vi gå fram och titta framåt? Mm. Mm. Men, men, äh, att <här> ja, men puttar är kort. då blir han och ligger på marken. Så det går på det, det går känns jag. som att det är mer bättre att bara. bara Nej, men att att han flyttar på sig. Då vi, vi har, har ju ändå tre chanser att träffa. honom. Ja, ja, men, att men, han men jag, tror, jag, tror, jag tror att Joel inser det innan, innan han börjar gå. Att eh, han inte kommer att nå. Så han, <laughs> han går ju inte fram och ställer sig där. Liksom. Så han står ju inte där. Hur ska de hålla på mullgen här? Alltså det var så här, jag ville kolla hur långt ja, var. Ja, precis. Så han ville ju bara kolla. Ja. Så han står ju till kolla. <laughs> så, här här här någonstans. Någonstans. så han går ju fram hit och ställer sig där. Det ja. ja, precis. Nej, jag ställer mig med, med Albert. Eller vem som är där? Till vänster. Ja. Precis, precis, till vänster, inte. till vänster. Bata. Ja, jag har valt fram Ja, men han. Eh, men då var Hugo som är färdig. Då är det. Ja. Då är det. Ja. Yes. Och David att det är, är fortfarande arg och griner från den förra är ja. sen han, han går ju fram så långt han kommer. Eh han vill dock Ja, det, det. Han inte göra. Han kan inte göra förutom att Hur långt går det honom då? Nej, Han kommer 25 bit. Han kommer 25. Ja. Men ja, men smart. han ställer sig där ja. och han kanske kan ut där 120. Så det räcker ju. Med en sån, ja. Är det 20. Ja. Ja, ja, det är du själv som har skrivit det här. Ja, men jag vet att det stämmer, ja. Eh, så du typ och så skjuter han uh, den där jäven. Ja. Han är fortfarande förbannad sen första gången vi träffade han. ville ju slå jävlar redan då. 16 plus 5, det är 21 det trappar och vi andas in på vi står i ja <här> <här> <här> jag kom till sanden och kom till lite sten och bara <här> alltså, precis mellan oss mm. <här> <här> han tog ett skada klura klura då är det gratis du tre liv var han skadad från mina men nej nej ja, nej jag fick ju inte skjuta jag tänkte att vi skulle skjuta i benen men det var någon som sa att jag inte skulle göra det Jonas så alltså att man hade tre liv. Vi hade gjort minst tio damage från tidigare. Mm. Nu hopp hoppade Jeff runt i en liten segerdans när mm. han var ett sådär två stycken. Då snubbla på det. <laughs> <laughs> nej, nej, runt på samma... Sådär bara. Jag, och man står och, jag går och plockar upp ditt kvinna ner. Vi gör det. Vi återgå som vanligt. I morgon... Lota är det imorgon? Låta kampanj. Ja, det låter allihopa. Det finns ingenting där. Nej, jag kan tänka jo, det jag inte tänkt. Jo, men vad fan de där? Små pengar. Små jävla. De Varje det är ganska dyrt. <laughs> <laughs> nu, nu börjar det. Uh, jag kan skriva upp 25 GP. <laughs> jag slår en varg. Okej, okay, gruppen. Varje <laughs> Jag lämnar min del till resten. Mm. Så vi skriver in den där med? Ja, mm. alltså, jag Jag behöver inte ha någon Det är 25 totalt. Så är 25 tal 25 total. Jag behöver inte ha någon del av de 25. Det är, ah, alltså. det är inte de 2000 han ger utan det är de 25. Men... Jaha! Jag såg det du <glar> de <glar> Men då måste Nej, men vi inte kör fortfarande. Jag skriver upp 25 fortfarande. Det, jag, jag har dem inte upp hela delar utan jag har bara allting. Och ett Bara ett? ja han flöt det nåman Okej. ja det är jag tror det att man med nya en jäkla klurig ja det ser bra ut inga bibogar nej nej sommer jag tänkte om vi hittar en nivå är det kan väl på är upp den kan men är det någon som vill ha en fireball? Vi har ju två sen tidigare. Jag kan altså sätta av. Har vi inte liksom har vi där. Ja, vi inte att vi, vi vi har, vi har två shortbows sen tidigare. Jag, jag går fram till sen som och frågar om man snällt vill ha en short på mig. Ja, men jag tar jag ja. vill också ta en. Jag också tar en så. Då. skriv upp det då för då stryker jag det här nu. För ni lägger ändå mm. skriva ändå skriv upp damage så skit som vapen. Det funkar det då. Jag skriver shortbow och det där. Här, här. Mm. alltså i mina avsikt. Nej, så jag står ju här framme hos er på nu och... Du har inte och... Nej, du har ingen shopp. Och... Nej, jag har ingen shopp, jag har crossbows. Så jag står där framme som en dealer bara så här med, med rocken öppen. Och där hänger allting. Slut, <skratt> vågar, <skratt> <skratt> där är det... stor var du... Ja... Svartas. sig! –Ja, ja, ja, jag vet <laughs> <laughs> och, och, och det. –Får det alltså jag jag <laughs> på dig? <laughs> han filmen. <laughs> –Det är som <så> att är <hör> filmer han bara klockade upp ur –Ja, det var ska vi se, vad är det här? –Det är som ja, här jag, jag har, jag har, jag har, jag, Det halvpåsen. Det hittade ju tre skjult så, så har ju tre skjult <hör> någonstans. –Då är det helt uppe. Vad kan göra? Det är morgon. –Spräng genom skogen nu. –Ska vi verkligen gå framåt och Vi ska inte gå bakåt. Nej Men det här är enda vägen. Vi ska klara det uppdraget okay. ja, så vi, vi, äh, vi kan fortsätta på våra framgångsfulla. Och var är liksom Eriksson? 8 question just nu. Nu ska vi fram. Ja vi klarar det här först. Vi ska så. hitta boken alltså. vi ska döda gubben. Tack. <laughs> <laughs> <laughs> nu lägger vi nu, nu lägger vi svar så här och ha någon slags eh, diskussionsring här sådär nåtting. Tack för kust. <laughs> Mat är överskapsad. Nej, det, det, det har inte jag sagt, men vi, jag, jag och Jeff har mumsat på äckåren vi tog med oss in som, äh, som krukost. <laughs> då ska jag käka upp den nu, så den är borta. Skulle ska en D20 med en oh, <laughs> mm. Food and fresh water for you and five more each day. Så ja, är den för ni hade den här tillsammat den alla andra. Perfekt. Oj mm. då, jag har en liten kopp nu. Alltså. Mm. <laughs> Var är det när vi är i skogen? Är det survival där? Jag ser en under. Eh, äh, var är det? är där ungda. Ja, jag tänker bara kör vidare. jag, ja, jag tänker att vi rör oss vidare. Vi... Eh, jag jobbar med honom. jobbar. jag med honom. Ja, ja, går in i stället och, och ja. rör mig och saknar framåt. Jag byter om. Byter om? Till vad då? har ett andra kläder på honom. andra kläder? <laughs> Jag. jag sätter på mig travel clothes. Mm. Gör du något med mina avsnitt i kläder? Jag har du om Jag byter kläder. en markkläder. Jo, vänta, vänta! jag vänta, vänta, vänta! Det är. Du ett ju på mig precis. Jag sätter på mig travel clothes. Det är bra på mig Ja, men jag nu är vi inte in Nu är vi inte i när bara hur vi står Ja, men det skulle bra först. Vi har gått in i i alla fall. Och ja, då, och vi, vi framåt. Sakta framåt liksom. får det en gå först då. Du ska Ja, eller så går vi bara framåt lite. Är... Ja men jag håller, jag håller mig i, i Ja, jag kan, jag, gå går i i täte, jag kan gå i jag kan gå Nu, nu springer så... vi, gör inga checks på skolan. Nej, nej, nu, nu går vi Skit alltså, i det alltså Ni att allt, allt som är med det är typ skit det är det inte det är inte Jag tar, här, där, jag tar här. bara ner och på <laughs> Den Jag har inte använt stopp alltså. <laughs> Ja, det var helt Vi rör oss in i nästa Ja, när jag skulle hålla på att dö Okej, jag kan inte måla på Wow, dö Eh oh, fuck när ni kommer in i nästa rum. Vi ser ingen utgång. Mm. Mm. Nej, gud. Det är, är, är starten. När ni kom in i nästa rum så mm. ser det ja, ett stort skelettdraken liggandes på golvet. Mm. Men när jag kiter det är bara mm. ett skelett av en massa Jag vet inte hur ni står men jag får vi också i täten. Jag är i död. Okej, okay. history check kanske. Perception, Perception, tror jag tror ni säger som att kunna kolla om Julian. Ja, med. men jag tror en det är också, så kanske man får veta lite om Histro. Ja, men om ja, jag, jag okay. kör en precept då mm. kan man annars köra Det är en Search för att ja. se. Ja, men då searchar jag för att se hur det ser ut i rummet, om det finns någonting där. 19. Det enda du ser det är att den här biten som är, sådär, det är, en, det är fortfarande gråttverk, ja. men den har en annan färg. Okej, ja, okej. Okay, okay. Mörker. men jag säger ingenting att det är bara en stor tom grotta. Ja, liksom. du ser, du ett ja. ser att skelett. Och, mm. ja. det skelett. Jag är inte säker på att jag ska. skelett. så att Det är, ja, du ser att det är ett drake. en draken. Men när jag såg men, när jag såg. du ser inte. Någonting... Man kan ju inte röra sig eller någonting ja det, ja, det var det jag tänkte kolla när han ändå searchade. Se ja, se så se. Såg jag om man andades, eller om jag såg ja, något någonting sånt. Jag all... se så ja, på Ja, det jag tänkte ändå. Om vi vill se om det finns någonting gön. Mm. I Det är search för att se, perception för höra. Såg jag någonting annat som... Såg jag någonting Det var det enda. Jag lyssnar en då. Jag får köra dubbla D20. Mm. Nej, <här> mm, <yes. här> <här> uh, du har ingenting. Det är jag tror att det är en, måste vara någon avgift som det om det är. Så så. Det. Ah, ja. det gör, jag mm. tänker liksom att det finns liksom här en lörd och sånt. Det har vi redan Kalla, liksom. det, det, den är jag jag jag det är någon, någon avgift. Det är ingen skatt eller någonting. Uh, okay. Nej, Men det är som är Det är inga mossa eller sånt. det är Arkana. Arkana, ni inte kolla om det är plus så det. Du verkar inget magiskt i det här. Ja, Det är väl någon drake som har kommit in där och sen har inte kommit ut. In och fäller har vi hittat efter och sånt. Ja. Hur långt fram är det till draken? Ungefär. Vad kan vi uppskatta det till? Nej, jätte... det är ganska stort rum men det är ungefär 50 fram. 50 fram. Men vi kan vi väl inte... Vi har ju kolla fäller. Ja, vi kan gå och göra hur du, hur du vill. Vi, vi, vi har inte gjort research. Du har bara ju lyssnat. Jag, mm. jag slog 19 på search. Jag mm. antar mm. att det inkluderar om det är några fäller precis innan per dubb eller sådana alltså, saker. Lättare fäller, det, fäller nog. det ser du ju inget. Och så, mm. Lättare fäller. Det du, ser du du kan ju vara jättesvåra fällor men ja. inte vill vid level 1. Nej. Mm. Kör, kör man. Ni köper mm. men, vi går fram till backen och kommer här. Mm. Mm. Du petar på den, du smeker du. Vi går fram allihopa. Jag... Nej, jag har <laughs> bara sitt refender i. Kjektum. inte allt i Europa. En tans. En tans. Jag ja, här, vi står kvar. Vi, jag, jag vill ha en drak tand. Nej, kan vi? Det är inte Jag, jag vill ha en drak tand. Du går bara fram och räcker lossen där. Ja, låt ja, det. Jag gör det. En sändcheck. 15. 15 plus två. 17. Ja, du får en ton. Nåja, Jag vill ha en drak tand. Tre 15. Få en tand. Åh, kramhand. Ha en sådan stora hettiga klor också då. Ja. Då vill ja, jag ha en sån. Vi snor lite sakerna i den här draken. 17. Ja, vi får också. ja, ja härligt. Så. Ska ni sitta och göra smycka alltså. den? Skriver du upp, upp draktämnen här också? Draktämnen. Okay. Då skriver Emil-Joel. Ja. Det är då draktbråd här. Liksom. Nej. Nej, det är bara skiljätten. Men vadå, vi springer vi går fram till den här dörren då? Borta. Ja, då. jag vill slå av huvudet på draken. Om det skulle vara bra. Ja, typ. Så jag jag var är det en annan. Så är det en annan. Och jag, så, så, så. Samtidigt som när du gör det så kan du ju liksom bryta alltså en själ så att det kommer till spökdrake spökdrak eller någonting. det på om du ska slå med vapen eller ska du slå med handen? Ska slå. med vapen? Alltså, alltså, är lite sömmigt, lite sömmigt det ja tack. han fejlar. Alla är ju så mycket stress Då tänker du ska slå. det. Eller har vi skulle sönder till vapen eller nåt Alltså, förlåt, nä vi kör ju inte, men som jag tänkte göra det först och sen så, nej, vi kommer ju alla gå utan ben. Men, Sheldon smyger i alla fall fram och kikar på den där dörren där. Ja, det är bäckligt. Ja, men jag vill av den här ytan med en annan färg. Står du eller trycker du smittar? Nej, nej, nej, jag rör inte Jag sparkar. Det rör inte, jag vill köra en sån här, vad använder jag om jag vill kolla om den är nåt, alltså. Är den råst? Är det en dörr? Om jag vill kolla om det är en dubb, till ja, exempel. Du ser ju att det ser ut typ, som som en Det såg ju med din sökning. Står att ser annat, men det står ingenting på utan det. Är, det ser bara ut som ett... Okej, vad är det här för om ja, Det är bara smågropar, eller så gruppar. Det är, är så jag tycker det. ihop där. Alltså, jag, jag, jag vet inte, så smågrop. Det är bara i maskin. Ja, ja inte. Ja, jag, jag står där framme, men jag vet inte riktigt vad jag ska... Jag går fram till det och så säger jag, Nellan. Ja, det är bra där, ja. <laughs> Ja, säger du någonting tillbaka, kan kalla dig vänt. <pål> <här> det händer ingenting med ding Jag jag står och bara där och skakar på huvudet för vad han säger Nu nu <här> är han så går fram och sparken där. Okej. då. 13, 14, 15, 16, mm. Dörren, det är en skäck som dörren, flyger inåt. Och nu kommer in i nösten. Okej, nu vi måste ha en search runt raken om det fanns någonting där. Mm. Ja, det är typ, vi. Ja, typ search. Så det är ju ja. det där, även om och, och och jag, och sånt som ligger runt raka. Men om jag, om jag hittar ja, en färgskiftning på väggen längst in, då lär jag ha sett det som var runt ja. Jag med, förstår ju så på nytt, alltså ja. så så vi inte såg någonting. Jag tror vi, vi hittar liksom av de testerna. har de här ihop nu? Sorry? Eller är det bara den kallt? Det här går ju hit. Ja, men jag tänkte, det, spelplanen vi kör med, är, är det bara det rummet? Har hamnat dömt nåt då? Alltså sköter in den så att den är flygit all världens väg. Det var som städer, så det blir som en sån här grop av som bara ligger det subjetranserar den. Eh, jag, jag är ju fortfarande i stället, så jag går ju långt in. Du går in. Jag hänger på bakom. Alltså så att jag står i, precis. Men Albert har redan rushat in i rummet här. Nej, jag faktiskt. han står i halsbandet i din dörr. Fan! Dammet får sig är det Men när du kommer in... Så ser det ser ut som ett gammalt arbetsrum. Och i mitten av rummet så är det ett skrivbord med en bokbord. Oj då. Nu måste vi ta ja. en history-check. Vem var det? Han om att det skulle finnas här Och all all Det där är boken som ligger på bordet. Alkares. Ja, det är det. Det var ju någon som var duktig på history som kunde history. Jag kan, history. Mm. Jag kan gör, en, gör en history på rummet. Eller kom fram, kom fram till oss och gör ja, en, en historia. Nu Vi ska checka då. rummet först. Ja, så. Att, ser, ja, är det här. att om det är dörrar, lugndörrar eller vad som helst, det är där nere. Jag står ju där precis Och det var ju ni bra på, projektet. Ja. Ja, jag kör en search när jag ändå är där framme, för jag står ju precis bakom Svensson där. Så jag kör en du går in till din rumme, men du står utanför. Nej, jag ska slå sen. Nej, gå in till din Jag gå in. Ja. Eller ska jag gå in jag ja, ordentligt? Men, det jag är ju ändå i spell. Ja, men exakt, vi två är ju... Ja, ja. Så. så jag smyger in mot med. hörnet. Ja, liksom. smäta in förbi honom mot hörnet. Typ så. Ja, typ sådär. Och du söker efter? Äh, ja. Allt som är dåligt. Ja, ja. ja dålda då, då, saker. Dold, saker, okay. som, saker som jag inte skulle se annars. Vad är det som jag lyssnar? Finns saker och vad som Nej. <laughs> Tre. Du ser rätt i det. Här, det är mm. jag, har, jag har inte, jag har inte jag har tränat i search. Nej, inte. Var ja, inte. Ja, men det är en. Nej, det är noll i alla fall. Så mm. det är längre roll. Det enda du ser, det är här, ser du som en stege som går upp mot en lucka. Okej, okay. okej. Okay. Men jag smiger upp tillsammans med de där grabbarna. Mm. Och sen så kör jag att jag försöker liksom, ja, lyssna och se om det är... Eller lyssna och höra nånting. Ja, du hör någonting där. Ja. Kör. Jag inte till det här. Plus, ja, det är ju två, det är tio då. Kan vi få Nej, det verkar det? inte vara något. Kan du köra någon spala också? Jag, tror, jag går på Nu går jag nature om det är en djur. Någon monster eller sånt. Det är, det är det search nature, det om du ser ett djur. Jag ska kolla direkt vad det här ja. är djur. Ja, jag går i alla fall. Äh, är det, ser vi det här, det som är runt väggen Är det bokkyller? Kan vi låta rummet? Ja, det här är ett skrivbord så det är bokkyller. Kan vi låta rummet? Ja, det är search om vi hittar nånting. Jag slår en search till där, så att vi inte stiger så att vi hittar nånting. Nej. Alltså, det är en search. Ja, <laughs> det uh. är en search <snort> för att kolla om vi hittar något. 16. <snort> Ingen nu? Skrattar och sånt. Uh, nej, du ser bara voken på 16. Ska, ska alltså, vi? Vill? Jag, vill, jag vill gå fram och kika. Det <snort> är inte bra att kika, så jag tycker att någon annan ska vara komma in i sån ah, här. Ja, jag, jag tror det också. Här <snort> går <snort> <snort> <snort> <snort> <snort> <snort> <snort> <sn nu är alla inne i det här rummet. Ja, ja alla står precis i den här Så då kan vi ställa mm, dig. Alla är där det är där. Ja. Eh, jag, jag skulle vilja gå fram och... Jag vet inte varför, men jag skulle vilja gå fram och kika på en av de här bokhyllorna. Vad som står i den. här. Alltså, ja, vad, vad som finns i den. Om det bara är böcker eller om det är nåt skrivet ja, eller nåt sånt där. Fram till search. Du går fram till Ja, men jag kan gå fram till... Ja, fan, jag går fram till det där. Ja, kör. Nio. Eh, mm, mm, äh, det är massa gamla Naturböcker om skogar och sånt Tror du? För jag vet inte om du har alviska Nej, det har jag nog inte allmiska, Nej, komman och gnom, gnomers mm. Det, mm. Jag ser allt som okuller med det, det är typ träd på En mm. text mm. som inte du förstår Okej, men kan inte du ut en annan Du går fram och läser på böckerna Du går fram och kör Ja, det är search 19 Eh, ja du säger det, det handlar om natur och sånt, men du hittar någonting mer. Du hittar en spak under de bokhyllorna, just vid den där. <skratt> så omrätta så, nu, så, då är vill du framme framåt för mig eller? Ja, nu ja, står jag där. Och jag känner att nu är... Ja, du begär. Du måste mitt dra. begär. <skratt> <skratt> så att jag drar i spaken. Du drar i spaken. Jag tycker att... Ni... Jeff börjar kolla oroligt kring sig så här, och <laughs> försöker se någonting om det händer något. Det kommer ett spjut utifrån bokhyllan. Det du ser är det att bokhyllan åker fram lite mot dig och sen åker på sidan. Och där hittar du den där. Både Jeff och Selden hoppar högt. Borde inte jag se det här? Mm. Eller står det på stav. Okay. Du ser en stav. Du ser en stat. Okej. Du ser en magic staff on, of fire. Oh! Men, det Mariela, man Men den är frågan, alltså... Kan jag ens använda den sen? Ja, men det är dina Arkana. Det din, är äh, inte för att skjuta med. och mm. eller, eller? Men du nej, jag borde det är, jag jag är grov, ja. Du ska <laughs> ja få Ja, nej, jag bara. Så tack. Men jag att inte ska ge Joel saker här. Bara så sådär utan någonting. Eller? Äh, du men du är tränad i... ...och sånt. Nej. Eller att ja, okay, då får no, du ju no, tyvärr minus nu, slå mig Du slått mm. två, eller, det är två av dig. Du slått två, det är 20 och jag tar det mm. minsta av. Ja, men nu, då, blev vi, då blev jag sådär, alltså då springer in. jag bort till nästa bokhylla. Mm, så, och söker så. igen. Så ja. det hamnar ju här borta då, då typ. Det är den där. 16. Ja. <laughs> du har ingen plus i... Mm. Nej, det är 0. Men du hittar faktiskt någonting i den bokhyllan också. <laughs> ja, men, va? Slå 0? Nej, det. nej, nej. <laughs> <går> ja, det, är det som händer är att påkullan Den också åker fram Det är du först hittar 120 guldmynt Oh Wow Ska ja. 32 silvermynt Wow jag klart, kommer silver. Silver. Mm. Ja, Det kommer en ring Och sen väl. kommer det ut en dolk täckt i juveler Oj mm. oh. <går> då, då vill <går> jag faktiskt <också> springa fram <går> <går> Men är ganska på det här Jag är ganska dålig på det här vad bruker du här. det för? Inga värder på den. Ah vad vad vad. Ja lugn lugn. Fylld med juveler. ja oh, vad är värder? på den dolken är 2500. ja. Oh, det, det är bra. Jag ska gå fram till den Bokilan. Se om det är, <skratt> vad gör den för. Alltså, ja precis. Se, se om det går och använda Så går och, och så använder. Som... Det vad se jag, vad. Kan jag gissa på vad den gör i skada? Det är så. Bara, så här, det är du? Jag håller på att skämma. Ja, den är bara att mata En vanlig det där jag Eh, det har inte liksom någonting i den boken. Det, det, det, det är väldigt greedy, alla att har på oss. Jag jag jag kollar boken. Jag går jag, jag går fram till boken och ligger där mm. också. Ni går båda fram. Mm. Vad var det här plåstret? Jag, jag, jag vill kolla på skrivbordet. Vad är på skrivbordet alltså? Ni som ligger boken När ni kommer fram till den så ser ni att på boken står det allkärets hemligheter. <tid> Det känns mm. som att ställa direkt. Ja, det gör det verkligen. Vi får väl tänka. Har du kvala? Elva, det var inte mycket. Jag får också kvala. 13. Du känner inget speciellt på boken? Eller någonting ännu? Har idag har Ja, har ja, du history check och religious check och alla de här ska man göra. Kan, kan jag kika runt och se om det är så? För det är ju nere i en Men som ni ser, boken ligger ju så här. Ni känner ingenting magiskt över Vi måste ju liksom... Det måste ju vara fyllt med damm och grejer. Ja, men, kan jag kika och se om det är någon som har det här? För det är liksom... jag, jag jag tar boken. Du tar boken. Du öppnar boken. Nej, jag tar boken. Du tar boken. Du märker att den är väldigt lätt. Ja, jag tar boken. Kan jag fortfarande göra den? Bara se om, det, om jag ser något tecken på att någon Så av dem är här. jag alltid boken liksom upp. Ja, ingenting annat. Mm. Det, är det, det Är det största? största. Det är någon annan kanske? 10. Uh, du ser, just vid bokhyllorna där du var, var det väldigt mycket damm, ja. men där den här boken var, var det, det fortfarande dammigt, ja, ja, ja. det dammet, lite dammet men inte lika tjockt. Hur ja, okay, ja. ser den här boken det, och, du ja. ut det är någon som har rört boken innan du rörde ut tomt var? Vi, den. Vi, den, jag går till sista bokhyllorna och så... Det, det, det, det är lite lätt, så det kan ju liksom bara ja, vara den det är en, en, tom, ja, en decoy. Du hittar ingen. Jag sista. Oh, okay. Jag ser jag att hårsta är ju. Elva. Vad gör ni? Hittar ni ingenting när han kollar. satt på och laddat? Jag har en på Rätt laddat. Hittar ingenting på dem? Nej. Det var då, tror jag, det är så här. Det du? var vad du skulle söka med för att bocka in det här. Ja, det är searching intelligence. Alltså, gång var en plus det man Så då blev det ju sex Ja. Så kolla, jag tänkte, kolla alltså, jag jag jag, jag, jag, jag, jag, jag. men ju på traps. Söka, ja, jag tänkte se om när man skulle söka för traps, var du sökt? Ja, alltså. Vad är det här bråttan? Jag och Joel Skiborg, men jag har redan boken på mig. Ja, jag, jag, jag, jag, yeah, jag vill kolla Skiborg. Varför? För, för, för, för vet. Jag behöver inte läsa om hos dig. Jag hittar ingenting. Jag går fram, för visst fanns det en stege där inne va? En stege och en lucka upp. Ja, exakt. Jag klättrar upp och så känner jag på luckan och den... Ja. blir är här borta då, typ? Ja. Det är ingen bättre för du... Nej, då tänkte vi bara... Lite enklare att se typ... Nej, det här, ja. Du har ingenting liksom det speciellt du, det går att öppna luken Du ja. kände på honom kände ja, på, jag, jag kände det. bara det ja, ja, då, du kan öppna det liksom, När det rycker i den så blir det som lite jordhanfallande jag, jag tycker att ja, det är jag, är jag, jag, jag, jag tar oss ut Jag öppnar ja. luken När jag öppnar luckan så ser jag att det är en lag ute i skogen Jag följer efter Ja, vi tar med spåken och går ut Ja, du är uppe i skogen men är vi i samma skog eller kommer vi ut i skogen Det vet, vi inte. Bara, det vet, det vet vi inte. vet vi inte. Vi går upp i en skog. Kan, kan jag köra ha... en nature för att kolla mm. den Om det är samma. Mm. Och om du känner igen skogen? ja. Vi är typ gått sex 5, oh, Ja, det här ser ut som en fin skog. <laughs> <laughs> jag han också kollat det så att vi inte... Ja. Går du ifrån själva samlingen? Ja. Det är en jättefin sprubbatskog! Vadå, vad är det för att kolla det, vilket... Nej, det är Kjellegens. Men vilken här intvistum är det? In-nature-intelligens. Så det är alltså Modifying och Intelligens plus? Nej, jag fick tre inte. Jag gör väl också det. Fem. Är det inget som krävs av någonting? Jag säger tio. Det går inte till. tio. Nej. Tror du det då? Jag, jag vill ju söka ja, men, av efter dolda saker uppe i skogen nu när jag har kommit upp. Kanske inte det är någon jävel som. Eller om jag kan se någonting. Jag tycker att det står någon tjugo då. som har sakerna för oss. Jag tror det är. 30. Du kollar inte du alltså. dina svar. Jag, jag kollar. Jag kollar. Det är ingen dålig uppgift. Jag lyssnar efter det. 15 plus. Så vad är det då? Två. Du har urklar i, i en <skrider> Ja, det så. Menar, Än, ja, men då så Nej, men jag lyckligt. tycker jag jag, Alla har ta ut det, jag var. Ja, det stänger vi Nej, vi låter den vara öppen Men vi måste gå tillbaka till orman Ja, då får du göra det då är ju blivit klart om du stänger den Om kanske inte kan öppna den här. Det såg ju tillvärst magiskt ut Det var bara en lucka Jag tycker att de börjar hålla det på och tjafsa om den här luckan Jag börjar röra mig Ja, jag hänger på Ja, mm, fortfarande smyger med fram. Vi försöker lokalisera vart vi ska vara. Vi går tillbaka stig, till Zidane. Mm. Ja, vi kan ta en ä, Nature för att se, eller Survival, om ni kan märka varsin jämfört. Mm. Survival. Mm. Vad är det för, för något, Tina? No? 17, så, 19. 19. Där, mm. så, Wisdom. Mm. 19, du hittar den där vägen vi kommer ifrån, för du hittar direkt ja. en stig ut mot vägen vi kommer ifrån. Så nu blir vi ytter från den här grottan. Ja, det är så Jag tycker ju bara... Men jag tror... Ska, ska vi inte gå till ormarna? Nej. Jag tycker ju bara... Du började. Så nu är att tvinga den öppna den här boken så vi ser vad det är. Ja, efter. exakt. Jag mm. säger samma jag vill ju begeta, gärna veta ja. vad det är innan vi lämnar över den. Det kan ju vara... Det kan ju vara vadå? Plus ett i allt, allt, allt och oss andra. Men det ja, inte så här. Vi kan fråga <laughs> utan vi skror <skrupper> ner. Han <laughs> ja. Okej, nu får du provasla med mig om det. Här, om det är... <laughs> Nej men alla Rose ställer sig... Jag ställer mig Red Action! Alltså. jag frågar först? Ja, klart. Kan vi få öppna boken? Du kan få stå dit ifrån. Om vi ska hända helst. Vi kan lägga den på marken så ska vi peta på den en pinne. Det är lugnt. Om jag får stå. Men vad jag det? Men vad är det? Men kan jag inte använda? <skratt> Ja, ska vi döda Bara, bara, nej, lugn nu. bara, bara om han slittar, nej, vi, vi, slittar pengarna med oss alla. Nej, men jag, jag, om jag får boken så får du slag av ja. ja. ja. den. Lyck bra. Vi vinner den. Vad gör han? Jag tar boken ja. och sen så öppnar jag den. När du öppnar den så märker du att sidorna i boken är bortrivna. Vi <här> <här> måste <debata> <här> ja, det vara att ta Ja, vi ska inte orma Det är så <här> <deligen>. Sidorna <här> finns säkert där. Nej, ja, men i, nej, alltså, nej, alltså. Ja, alltså, alltså språk, jag upptäcker ja. att boken är, att i är borta. Jag slår igen den och sen så går jag mot staden. bara ja. bara bättre på. Ja. att få. Ja. ja, exakt. Det var det. Boken. Hade du inte något nedskrivet om vad jag har som inskrivit Nej, När han har Kommer här? Ja, men vi går tillbaka, tillbaka till stan. Vi har vi hittat den Jag går tillbaka och så Jag ja. smyger tillbaka. Oh, jag går efter och <skratt> <laughs> <laughs> ja. <laughs> Jag är döjd. <laughs> det så, uh, ja. Ja. ja, ni kommer till staden Ni ja. går ni till värdshuset eller? Alltså ja, värd, vi, värdshus vi försöker... Ska man skydda sig i värdshuset För där förlorar man alla pengar vi, vi försöker vi, vi vi försöker uh, leta reda på gubben ja. Ja. Ja, nej, nej, nej, nej. Jag, jag lägger mitt guld I den, shop, förkans så den här förkansongen är... Ja det gör det Jag tänkte kanske det är kanske bra att vi gör klart Själva uppdraget ja, vi, klart, liksom. ja, vi försöker hitta honom Ni frågar någon Om man har ja. sett en gubbe som liknar och De pekar mot världshuset. Ja, ja men då går vi ja, in Ja, Så ni kommer in i världshuset, och då ser ni kolla upp oss och så ser ni ner. Har ni hittat boken? Ja, ja, bok. Ja, vi har hittar, vi hittat boken liksom. Ja. Ah. Vi har tagit oss igenom grottan, ja. Ni verkar. Det är någonting ni inte säger här. <laughs> ja, det var lite tufft bara. Det var lite drakar och annat missigt. Oj, var det så pass? Tråd. Ja, men måste ni ha fått häftiga i skatter i alla fall? Nej. Ja, tyvärr. Mm. Ingenting. Nej. vi hittar en bok som du klarar. Oj. Tack. <laughs> <laughs> men, men det kanske inte är ett Är vi gärna. Nej, Nej, men jag ja. tycker, vad, vad håller ni till någonstans alltså ni lärde någonstans äh. Om du kollar upp för backen och uppen så ser du det ser ungefär ut som ungefär som ett bibliotek. Där brukar vi ofta svara. Men är det bara du som ska ha boken eller är det... Är ni... eh, jag tar igenom boken, men sen kommer jag visa det för de andra. Vi tar med oss boken upp till ditt eh, bibliotek, till dina kontsar där. Okej, okay. ja, så Ni börjar gå. För ni kommer in till bibliotek, han hälsar på några, och sen så sig och kollar på er. Och så klickar ja, att ni lämnar över boken. Ja. Ja. Jag ger han boken. Ja, ger en bok. Men eh, måste få bekräfta att ni har boken först. Ja, jag håller ju rösten så Amen. Ja, får, se den. Ah, får jag titta på boken? Jag har inte tittat på boken nu. Mm. Berätta att det är kanske som man väntar sig. Ja, men det här är boken. <skratt> ja, vi det här är boken som vi hittade, ja. Det här är det vi hittade i grottan. Vad menar ni med det? Ja, titta på det. Han tar boken och öppnar. Och ni ser att hans ögon blir knallviten. Han ser att alla papper är borta. Ja. Och säger det här är inte bra. Någon har tagit de papperna. Det här är inte bra alls. Jag måste ta reda på vilka som har tagit de här papperna För jag måste be om ändå en tjänst. För vi måste ha de här papperna. Om det fel händer så kan det vara en vad som kan hända. Då säger jag så här. Ja men då får du väl återkomma till oss. När du, när du har tagit reda på vad, som, vad som, som behöver göras. Äh, och så vänd jag om och går tillbaka ja. till tavern. Då nej, nej. nej nej jo, det. Jag, nej ja, nej. Jag, jag, jag, jag, jag då. är på väg ditåt. Hej då. Är det inte möjligt att papperna kan finnas hos ormarna i vattenfallet? Nej. Jag det vet inte alla, Han har aldrig varit där. Nej, men jag frågade er alltså. Du jag gick i rummet. Jag tror att han i rummet. Det tror inte jag. jag. Jag har kommit fram, fram. Ut, nu, så jag sitter och dricker nu. ja Jag är kvar i bibliotekten. Ja, nej, nej, vi lever vidare så i stånd som Nu är uppdraget ju avslutat.